Дара Корній «Тому що ти є?» Роман Дипломант конкурсу романів, кіносценаріїв, п'єз та пісенної лірики про кохання. Коронація слова 2011 Видавництво «Клуб сімейного дозвілля Харків» 2012 рік Читає Василь Манько Коронація слова створює для вас нову хвилю української літератури.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 якісними українськими шлягерами, фільмами, п'єсами. www.corona.ua Передмова Мудрий роман про кохання Одні читачі зовсім не звертають уваги на передмови до романів, поспішаючи до авторського тексту, інші навпаки, прагнуть із неї дізнатися, що за книжка у них в руках. Хочуть, щоб автор передмови, який вже побував за таємними дверима нового твору, принаймні натякнув, про що піде мова, кому і чому саме варто зануритись у світ запропонованого сюжету. Новий роман письменниці Дари Корній відрізняється від її дебютного нехмарника, що отримав третю премію всеукраїнського конкурсу романів, кіносценаріїв, п'єс та пісенної лірики про кохання коронація слова у 2010 році. Вибір експертів підтвердила також велика популярність першого роману авторки серед читачів. Дара Корній ризикнула. Уже маючи вдячну аудиторію читачів свого містичного роману, вона написала інше. Інакше. Цього разу вона обрала жанр міського роману, але залишилася вірною собі, своїм життєвим і творчим принципом. Її правдивий опис людський, нехай подекуди їй вигаданих доль, ситуації, подій, її любов до своїх героїв та зрозуміла життєва позиція, підкупають читача. Їй віриш, ідеш за нею запропоновані обставини, та проживаєш з героями їхні долі. То, завмерши, спостерігаєш за ними нишком збоку, то разом із ними долаєш перешкоди, витримуєш спокуси і залишаєшся собою. Тому що це мало не найважче в житті не зрадити себе, бо від себе не втечеш, так і житимеш у постійному усвідомленні компромісу, на який ти раз чи не раз пішов, і чи буде шанс. Усе виправити Долі головних героїв роману Тому що ти є Оксани та Олександра Перетнулися в ранньому дитинстві Ще в дитсадку Провінційного містечка Чи буває, щоб у такому Тендітному віці Запало в душу людини Зерно єдиного Справжнього високого кохання Хто знає Кохання визначають Як почуття а коли воно є відчуттям, способом життя, твоїм єством, коли ти безкоханий людини, мов інвалід, без життєво необхідного органу, і спроби замінити це твоє чимось чужим, донорським органом провалюється однозгодно, бо те чуже не переживається. Чи може таке кохання нарешті пробудити взаємність? Підпалити своїм вогнем того, хто поки що бачить у тобі лише друга. Через тяжкі випробування доведеться пройти обом героям, сплітаючи та розплітаючи свої долі з іншими. Батьки, діти, провінція, столиці, студентська революція на граніті 1990 року, негласна кастова нерівність, благородної крові, та простолюдинів, різні системи цінностей, прагнені йти власним шляхом і компроміси, породжені різними обставинами. І так хочеться, щоб герої досягли свого щастя, читать закрив книжку щасливий, і щоб стала йому та книжка опорою, а не перепоною в житті. Та чи складеться так? Читайте самі. Тож для кого новий роман Дарик Орній? Для дуже широкого загалу. Для жінок наших, красивих, працьовитих, талановитих, мудрих і витривалих. Для дівчат, які хоч не хоч незабаром стануть отими жінками, а поки що шукають підказки, як би то вибудувати власне життя щасливішим від маминого та бабусиного. Для чоловіків, які прочитають роман і, можливо, краще зрозуміють жінок.